опановуючи просто з цікавості ювелірну справу. Він так витягся, що невдовзі одежа, яка зусталася після брата, зробилася для нього замала, і він став носити батькову. Однак вісі доводилось ушивати сорочки і звужувати штани, бо Ауреліано, на відміну від брата, не успадкував батькової огрядності. З юними літами в нього змінився голос, він зробився мовчазний і остаточно замкнувся в своїй самотності, а в погляді знову з'явився той напружений вираз, що був у нього, коли він народився. А Ореліано так зосереджено займався своєю ювелірною справою, що виходив з лабораторії хіба лише попоїсти. Занепокоєний синовою відлюдькуватістю Хосе Аркадіо Буендія дав йому ключі від дому і дещицю грошей, гадаючи, що, може, хлопцеві бракує жінки. Та у Ареліано витратив уроші на соляну кислоту, виготовив царську водку і позолотив ключі. Але його хемери годі було зрівняти з дивацтвом Аркадіо і Амаранти. У цих вже почали випадати молочні зуби, а вони й далі цілісінькі дні ходили за індіанцями, учепившись з тим за поле і уперто розмовляли тільки мовою гуахіро, а не іспанською. «Тобі немає на кого нарікати», – сказала Урсула чоловікові. «На дітей переходить божевілля батьків». І вже почала була сама скаржитися на свою лиху долю, висловлюючи впевненість, що, мовляв, безглузді звички її нащадків такі ж жахливі, як і свинячий хвіст. Аж враз Ауреліану втупився в неї поглядом, що неабияк збентежив її. «До нас хтось прийде», – мовив він. Урсула спробувала збити його з пантелику, своєю доморощеною і лише їй притаманною логікою, яку ото робила щоразу, коли він щось передбачав. Мовляв, цілком звичайна річ, коли хтось і прийде. Десятки чужинців проходять щодня через Макондо, і ніхто цим не тривожиться, ані потребує віщувань. Проте Ауреліано був певен за своє перечуття. Не знаю, хто прийде, наполягав хлопець, але він уже в дорозі. І справді, в неділю прийшла Ребека. Їй було щонайбільше 11 років. Вона здійснила нелегку мандрівку від мануари з торговцями шкірою, яким хтось доручив представити дівчину разом із листом у дім Хосе Аркадіо Боендія. Торговці так і не спромоглися пояснити до ладу, хто саме попросив їх зробити йому таку ласку. Все її майно складалося зі скриньки з одежею, дерев'яного кріселка гойдалки, розмальованого яскравими квіточками, та парусинового мішка, звідки все чулося квок-квок-квок. Там лежали кістки її батьків. Лист, адресований Хосе Аркадіо Буандіа, написав у дуже люб'язних висловах «Хтось, хто, незважаючи на час та відстані, досі палко любив його» і почувався зобов'язаним в ім'я простої людяності здійснити цей вчинок милосердя, вирядивши до нього бідолашну, беззахисну сирітку, Урсулину, двоюрідну сестру, а отже родичку і Хосе Аркадіо Боендіа, Щоправда, трохи дальшу, бо ж вона рідна донька його незабутнього друга Никанора Улоа і Ребеки Монтіель, достойної дружини останнього. Обох їх Господь забрав у своє небесне царство, а їхні кістки прикладено до цього листа, аби їх могли поховати за християнським звичаєм. Обидва імення та підпис під листом було написано цілком розбірливо. Проте ні Хосе Аркадіо Боендія, ні Урсула не могли пригадати собі таких родичів, як і знайомого, котрий безвався так, як автор листа, та ще й проживав у далекому селищі Манауре. Розпитати ж у дівчинки щось докладніше було нелегко і неможливо. Щойно зайшовши до господи, вона відразу сіла у свою гойдалку і заходилася смоктати палець, озираючи присутніх переляканими очима і не подаючи жодної ознаки, що розуміє, бодай, слово із того, що їй питали. На собі мала пофарбовану в чорне зношену саржеву сукенку та потріскані лаковані черевички. Волосся було зібране за вухами в два пасма і поперев'язано чорними бантиками. На шиї висіла ладанка з образком, що розплився від поту, а на правому зап'ястку і кло хижої звірини на мідному ланцюжку.